يوميت ليبري سر حسنه امام البربهاري رحمه الله مع تعليق من الشيخ ربيس حفظه الله تعالى كما يريد النقطه 30 كو اوتوري رحمه الله كفان والسمع والطاعه للائمه فيما يحب الله ويرضى ومن ومن ولي الخلافه باجماع الناس عليه ورضاهم به feru Amirul Mu'minin do thot dëgjimi dhe bindja ndaj pushtetarve pra prej prej pikave të menhejte e Lisunedit e 30-a është dëgjimi dhe bindja ndaj pushtetarve në ato që i do Allahu dhe që është i kënaqur me to dhe thot ai që e merr pushtetin ose xhilafetin duke e pranuar njerëzit atë dhe duke umbledh rrafti aje është prijesi besimtarve, dhe më thënë aje logaritet prijesi besimtarve. Pra kjo pikë është prej pikave që janë, dhe më thënë, karakteristikë e akides e hlusënë në velgjëmaa, është bindja e ati të cilit Allahu jakavan në dorë pushtetin e muslimanve. Edhe bindja ndajti, dhe më thënë, bëhet vetëm, nat që nuk është mëkat ndaj Allahut subhanahu wa taala, pra nuk është bindje absolute ndaj pushttarit, por sepse bindja absolute i takon vetëm Allahut dhe pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam. Kurse bindja ndaj pushttarit është bindje e kufizuar. Do thotë pa marr parasysh apo atë fjalë, do thënë bindja ndaj çdo kujt tjetër pamor para si sa bëhet fjalë për pushtetar ose bindja ndaj prindit, bindja ndaj mësuesit për shembull ose drejtorit të punës e kështu me radhë, bindja e gruas ndaj burrit e të tjera, të gjitha këto janë të kufizuara me me kushtin që mos jenë në kundërshtim me urdhrat e Allahut subhanahu wa taala. Allahu ka thënë Ya ja, ayyuhalladhina amanu ayu chikeni besuar. Ati'u Allaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Pra bindyni Allahut, bindyni te dërguarit dhe pushtetarve tuaj. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Pra nse <coughs> keni mosmarrveshje per diçka, athere at costje ktheheni te Allahu dhe te i dërguari in këntum të minun e billahi wal jomi lë akhir, do thot nëse jeni që i besoni Allahu dhe titës gjykimit, dhalike khajrun vë ahsenu të uila, pra kjo është maj mira dhe përfundimi maj kansëm. Këtu imam Bërbahari, rahim e Allah, është shprejhur me fjalët, dëmë thënë bind janë dhe i pustetarit në atë që e do Allahu dhe që është iknaqër me të. Kjo është diska ma e ngusht, kurse bind janë dhe pushtetarit në realitet është ma e gjerë. Dëmë thanë, jëvënëm në ato që i do Allahu, se atë që i do Allahu dhëtë ose është obligim, ose është mustahab, dëmë thanë pun e pëlqyjer. Pra ato që janë obligime, vazibatët, janë pun që i do Allahu, edhe ato që janë mustahab, ose të pëlqyjera, janë gjithashtu që i do Allahu. Mirë po bindja ndaj pustetarit nuk është vetëm për këto, është edhe për qështje që janë mubah, dhe më thënë që nuk ka asë shpërblim asë dënim për ato, në që fëse urdron pustetari, është njeri ju është i obliguar që ti bindet, dhe më thënë, ma esakt, ma precize, shprejhja ma esakt, është se bindja ndaj pustetarit është në zdo gjë, përveç asaj që është në kundrështim me një, urdhër, ose përveç asaj që është mëkat ndaj Allahut. Do thënë nëse pushtetari urdhëron për diçka që është mëkat ndaj Allahut, atëherë nuk ka bindje në këtë nat urdhër, përndryshe nëse është për tjera, do të thonë që janë halal, do të thonë mubah, ose që janë mustahab nëse urdhëron, ose për diçka që është obligim, për shemb nëse urdhëron pushtetari filanën filanën me syn hax sivjet ose të njashme dhe më thonë ato janë obligim njeri u e ka obligim dhe më thonë të i bindet në ato qështje pustetarit pra e, e rejthi i bindjes është me i gjerë se sa vetëm të thuhet bindja është vetëm në atë që do Allahu edhe që është i knasur me ta pa dhe më thonë me saktë është thuhet bindja ndë e pustetarit është në zdojgja përveç nëse urdhërën për mëkatë ndaj Allahut Pas tani pikën 31 thot autori Rabi meullah wala yahillu li ahadin an yabita wa laylatan wala yara an alayhi imaman barran kana aw fadjira domethan asnjeri nuk e ka te lejuar qe te kaloj nje nat dhe te domethan te mos mendoj se ka pushtetar mbi vete pa mar parasysh se ai pushtetar asht i mirë ose mëkatar du më, më thamë nuk lejohet njeri ju asa dhe një natë tjetë edhe mos du më thamë tjetë i bindur se nuk e ka obligim bindja ndaj, ndaj një pushtetarit të caktuar pa marë parasysha ai pushtetara ka qenë bamirës njeri i mirë i devocëm edhe këtë fjalë e ka marë prej kuptimit të hadithit koga çe transmeton muslimi rahimahullahu nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma i cili thot se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka than mat wa laysa fi unqihi bay'a mata mitat tanjahiliya domethan kush vdes papa nchof be'a domethan se pe besatim për bindje ose lojalitet ndaj pushtetarit, ku vdes, domethënë, duke e shkel bindjen ndaj pushtetarit, ai vdes me vdekjet e xhahilitetit. Domethënë, qoftëve një nat, nëse është ose një kohë shumë e shkurt, dhe ai mendon se pushtetari që ekziston, domethënë, ky nuk e ka obligimin të bindet atij, edhe nuk e ka obligimin të nënshtrohet, pra sipas asaj që Estjarum Pra në të nënstrohet Në zdoj gja përveç nëse urdran për mëkat Dhe nëse mendonë Se nuk është i bindur Nuk, nuk është i obliguar të i bindet Pushtetarit edhe vdes në këtë gjendje Dë më thanë se vdekja e ti është sigur vdekja e njerëzve Të gjahilietit Kë hadith Dë më thanë është kërcnim shumë i matë Se vdekja e ti krasojt Me vdekje në njerëzve të gjahilietit Të cilët kam qenë n edhe në atë kohë, në kohën e gjahiljetit e, e kanë pasë kitë bindje që e kanë sot atë thyrë si të demokracisë se nuk është obligim më ju bindë një pështetari du më thënë kanë mund ata nuk kanë pasë kan pas njërë një pështetarë përgjithshëm se cili vend ka pasë atë uvecine vetë mirë po edhe kundërtyre janë qurë kanë dasht du më thënë si kur sotë që ka bojnë me protesta e me e, me Grushtete këtë i shka Dë thot e kanë vëzhuat pushtetare E kanë pruni tjetër Edhe me atë kanë qenë të knaqura se jo E kanë largu e kështu me rab Dëmë thonë kjo ka qenë tradit e gjahiljetit Edhe këtë tradit E ka kundrështu islami E ka kundrështu për nga meri sallallahu aleyhi vesellem Edhe e ka siel Dëmë thonë prej Allahu subhanahu wa ta'ala Këtë urdhër që Besimtartë tjenë të bindur Ndaj pushtetarit e pse është ky kartësinim i Iran, do të them ndaj atij që nuk mendon se e ka obligimin e ubind të pushtatarit, sepse në rast ta till, do thotë bëhet shkak për përçarjen e muslimanëve, edhe për copëtimin e xhamatit, edhe këtu që delet prej atij xhamati, edhe bëhet fit në anarkji. Bat, dhe para të, domethënë mundet me pru bindja e tij, pra bindja që e kanë kokë, se nuk është i obliguar me ju bind të pushtatarit, mundet të mba shkak për shumë fitne dhe probleme të ndajja, kështu që nëse ai vdes, domethënë se ka vde eksigur njerëzit e xahilitit. Ata pra nuk kanë pas beja, nuk kanë pas nuk kanë pas nën shtrim, nuk kanë pas bindje ndaj pushtatarëve të tyre ose ndaj pështetarit për gjithësi, për ndaj edhe nuk kanë pas pështetar të regullt, kurse, si që tham, pengamëri sallallahu a.s.m. e ka pruket regull prej shëriatit Allahut subhanahu vëtë ala, që të ketë një pështetar të cilin e ka në bligim njerëzit ti binden. Gjithashtu, transmitohet nga Abdullah ibn Ameri r.a. në hume, se pengamëri sallallahu a.s.m. ka thanë, i dha gjemë Allahu l-awalina wal-akhirin jome l-qiyama turfe'u li kulli qadirin liwa dhe thët kër Allahu t'imbledh të gjithë njerëzit të parët edhe të fundit në ditën e gjëkimit se cilit traftar i jepët një flamur edhe thët fekila hadhihi gëdratu fulani bëni fulan dhe më thanë thuhet kjo është traftia e filanit dhe më thanaj njeri që e ka than fjallën beja, du më than me avon besën i thuhet pështetarit unë e të ja besën se ka me qeni bindur në dajteje edhe ka me të nënstru përderi sa nuk e më rëdron me mëkat pra dhëtë nënstrujmë si pas kurane të sënetit e kështu merad edhe a njëri që e trafton këtë fjal kjo është preshenjave të munafikve edhe ata traftartë Në ditën e gjukimit dalohën edhe në zilën për para njerësve Dëmë thënë jepët flamuri i traftis Këte transmiton, transmiton Bukhariu dhe muslimi në sahijet e tyre Në gjithashtu muslimi transmiton nga Ibn Abbas i radhjallahu anhuma Se i dërguari Allahut sallallahu aleyhi vësallem ka than Mënkerihe min emiri hi shejën feljasbir aleyhi Dëmë thënë kush u rendi shka të prisit i ti dhe thët ku shëtë diska që nuk e pëlqenë edhe urrejnë atëhera le të baj durim ndaj ti se thët fe innehu lejse ahadu minen nasi, karaja minen sultani shibranë, pra se së cili që del prej sultanit, dhe më thëmë prej pushtetarit, një plamp fe ma te alejhi illa ma te mit e ten gjahilije dhe thët pra se cili që del prej bindjes ndaj pushtetarit, një plamp Edhe vdes në gjendje, vdekja e ti është vdekja e gjahiliës Dëmë thënë kjo është Këto janë disa prej argumenteve të shumta Që e vërtetojnë këtë fjalë Që e ka thonë Bërbehari Rahime Hulla E cila është prej parimeve Dëmë thënë ose prej shtyllave të menhegjit të selefëve të anë të devotshëm Të parve të këti umetit Pas të e ka thanë <coughs> në pikën 32 Wel haqëju, wel gëzvu me al imami madhin dhe më thanë haqëji edhe lufta me imamin, dhe më thanë me prisin me udhejqsin vazhdojnë, pra është me, e liqme gjithmon wa salatu lë gjumua khalfe humgja iza edhe gjithashtu namazi gjumas pas tyre është i lejuar wa yusalli ba'daha sita rak'at kursa ba'd namaz-i jumas fa'lan jast jast uh, rak'ate yafsilu bayna kulli rak'atayn domthan pra n çdo dy rakate jep selam haka ve qala ahmed ibn hambal domthan ky është mendimi i ahmed ibn hambeelit dofton kitabika treguse haxhi me urdhëve dhe me udhëheqjet pushtetarit dhe lufta gjithashtu me urdhër dhe me udhëheçje të pushtetarit pa marr parasysh se është pushtetari i mirë ose mëkatar është e lejshme. Domethënë lufta ve haxhi me pushtetarin të mirë ose mëkatar është e lejshme. Edhe kështu kanë vepruar sahabët radhiyallahu anhum. Ata kanë e kanë fal namazin pas prizave të qçi që kanë qenë sigur Hadjaji ose të tjerë Dhe njoni për i tyne që janë fale dhe kanë pas bindje ndaj atyre pushtetarve Ka qenë edhe Abdullah Ibn Ameri radhjallahu anhuma I cili e transmiton edhe këtë hadith Këtë hadith është në realitet kër banorët e Medines Kanë dashtë medal prej pushtetit të jezidibën Muawijës edhe ather <coughs> Abdul ibn Umayr radiyallahu anhuma kaskute Abdullah ibn Mutir i cili ka dash domethan te baret udh udhetsi Medines, të i Medinas edhe te ngrihet kundër Yezid ibn Muawiyas edhe kur kaskute Abdullah ibn Mutir ai ka than jepini një yastëk e Abu Abdurrahmanit domethan ka dash me nderuese ka qen prej dietarve të sahabeve mirpafaj ai i sot pergjigj ju ka than inni lam atika li ajlis domthan un nuk kam ardh per mu ulti ti por thot kam ardh me ta tregu nje hadith te cilin e kam dghju prej te derguarit allahut sallallahu alaihi wasallam ka than e kam dghju te derguarin allahut sallallahu alaihi wasallam duke ka than man khala yadan min taa'ah laqiya allah yawm jo alqiyamati la hujjata lahu domthan kush e largon dorën prej bindjes te pushtetarit domthan Ajo shprejja dorës është Sëpse jepet besa me dorë Dëmë thënë ja jep dorën Dëmë thënë ja jep fjallën Dëmë thëtë kusë shkel, e shkel Fjallën e bindjes dhe i pushtetarit Dëmë thëtë ditën e gjykimit Kër takohet me Allahun Nuk ka argument Dëmë thëtë nuk ka argument Me të cilin do të mbrohet për para Allahut e, Pas taj ka thënë Për nga mirë sallallahu nësallam <clears throat> Wa me mate Wa lejse fi unuki hi beja Mate, mate mitë dhe njahilija Dëmë thënë edhe kush vdes pa beja, në bëqaf, a i vdes me vdekje të gjahiljetit. Dëmë thënë këto të dyja, beja, pra me adhon besën për lejalitet për shtetarit është obligim, edhe kush vdes pa beja, a i vdes me vdekje të gjahiljetit. Pastaj kushel shkel atë beja, gjithashtu del për para Allahut pa argument. Dëmë thënë, pa argument për veprat e ti që i ka ba. Pra, kështu duhet me ndojnë ata të cilet e kanë pru gjithë kitë rënimë dhe shkatrim në vendet e muslimanve, duke i nzitë që të cohen kundrë pustetarit edhe që të i bajnë ato që i kanë ba. Edhe qëfar argumenti do të kena ata për para Allahut, për jetët e humbura, dhe më thanë për fmit, evrar, për gratë dhunume, për e për të cilat e derdhën lot krokodilli, do të thonë se po na dhunohen motra tek çsto më radhë, çsto më radhë, kur ata i kanë nxit. Çfarë argumenti do të kenë përpara Allahut kur pejgamberi sallallahu alejhi vesellem thotë ditën e gjykimit ata s'kan argument përpara Allahut. Atëherë kur i vinin të gjithë ata mi kërku hakun <coughs> e tyre, duhet ta mendojnë, përgjigjen për atë ditë. Atëherë <coughs> Abdullaj Bënë Muti, kër i ka ardhë këj hadith, ja ka transmitu drejt për drejt Abdullaj Bënë Omeri, radhjallahu anhuma, ka than, më thërni, du thët, Abdullaj Bënë Omeri e ka transmitu hadithin, ka shku ja ka than hadithin edhe është këthy, nuk ka pas, dhe më than, ma shumë obligim, nuk ka shku pas të gjithashtu minëzit banor të medines kundër këti, edhe më than, këj nuk për e ndigjën hadithin e kështu mëralë, për është largu <coughs> edhe i ka thonë thmive të vetë, djemëve të vetë vet, Wallahi, kush e shkel këtë beja, nuk do t'i flas asë njëherë dhe më thonë nëve kësu fjallë të këtila i ka qërtu thmite vetë që mos të bajnë thët, të razira dhe mos dalin prej bindjes ndaj pushtetarit dhe më thonë kuj ka qenë menhegji i sahabeve <coughs> dhe më thonë pushtetartë Pra, kjo pikë që është këtu, se pushtetarë duhet, dhe më thëmë dajtyre duhet njerëzit jenë të bindur për realizimin e këtyre pjesve madhështore të islamit, si kur që janë haqja dhe lufta. Bahen vetëm me urdër edhe më në nën udheqjene pushtetarëve. Dhe thëtë është të fjalla për e, gjihadin, për luftën, përse për, për ndryshe haqjin, domethënë bëhet është obligim për njeriu kur ka mundësi, mirëpo edhe ai gjithashtu bëhet në lejen e dhe udhëzimeve ose rregullave që i cakton pushtetari. Ëh, se ne sem muslimant nuk kanë udhëheçës në këtë çështje, atëherë s'ka dyshim se nuk mundet, nuk mund të realizohet as haxhi, as xhihadi, as Asë gjemë prej normave të islamit Asë gjumajë nuk mund të më falas Do thotë shumë që ështëje prej normave të islamit Pa udhë heqës nuk mund të realizohen Edhe mjerisht nën këtë ko E shohim me sy se është ashtu Dëmë thënë kur prishet përshet përshet Pa marrë përshet se i kesh Ndo shtë edhe në disa raste Ka qenë përshetari edhe mos besimtar Mirë për po prishja e rendit E qetsis, e siguris ka pru da me shumë matë më dha në më thënë sigur që ka është sigur që ka është në vendet e, arabe që janë ka plu nga nga jo si thënë disa djetar nga bryma arabe kurse i hvanë qatë e qujnë pra nëherë arabe dë thëtë edhe në vendet kërë kanë pas pushtetarin matë keq tash gjendja ty nështë maj keq e se në atë ko në më thënë tash nuk munden As me fal Xuman, as namazetira me xhamat. As nuk munden me sku'n hax, e mos flasim më, domethën për diçka tjetër e, që më mendu me realizu xihad na prej aty vendi këtu me radhë këtu me radhë. Ë, do thot se në këto rite më të vjetra, në luftë, hax, edhe të tjera, domethën për Xuman, hutben e Xumas gjithashtu, të gjitha bëhen në, në udhëheqinë e pushtetarit. E, nëse khalifja ose pushtetari i thret muslimant për luft Atëherë muslimante kanë obligim më ju përgjigj Edhe nuk lejohet me mulargu ose me, me desertu si me thonë me lan luftën me të Duke pretendu se është më katar ose është kështu ose është ashtu e, Gjithashtu ka thonë në këtë pik O salatu lë gjumua khalfe hum gja iza Edhe namazi xumas lejohet prapa dyre. Ështuç ka thën Imam Ahmëdi kur e si kanë pyetur për namazin xumas, ka thënë lejohet dhe kush e përsërit, ajo zbidaxhi. Domthon nëse pushtetarin shofin te pushtari mëkate devime këso më radh. Edhe njerëzit, shumë njerëz prej frikës falen pra mas pushtetarit, mirë po kur shkojnë në shtëpi përsëritin ose e falin drejtën këso më radh ka thon <coughs> ima Mahmedi se kushe përserit është bidatëgji <coughs> dhe më thonë se aj që e fal pas, taj, pas ati namazi prap e përserit për të siguru aj është bidatëgji përveç nëse aj pushtetar është qafir për të silin ka argument të padushim si që është në hadithet tjera Deri sa të shihni kufër të qartë, ë, do të thënë bawah ose buwah, do të thënë që është i qartë sikur dielli në pikë drekës kur nuk ka kur nuk ka asnjë lloj vranësire, ë, pranë se e shihni ashtu kufrin të qartë, për të cilin do të keni përpara Allahut argument. Do të thënë nëse shih jetë pushtari një kufër i kthill, atëherë nuk është obligim bindja ndaj tij. Edhe në këtë rast, në qofë se pushtetari i detyron njerëgjë që të falen pas ti, atërë në këtë rast edhe nëse përserisim nuk janë bidat gjitë. Për ndryshe, për qështje dëshimta, ose për mëkate të pushtetari të kështu me radhë, nuk lejohet përseritet namazin. Pasta e këtu ka sëqeru një qështje tjetër, se mas gjumas falen gjashtre kjate, tëhën sunet edhe ato e falen dy nga dy. E spreqja e Imam Ahmetit, pasi ka thënë se kështu ka thënë Imam Ahmeti, ka tha Imam Ahmeti thotë, eh namazi i jumës pas pushtetarit, edhe pasatiçë e cakton pushtetari, do të thonë se pushtetari cakton edhe imamat në për xhamia të cilët do ta falin xuman thot namazi pas tyre është i lejuar dhe vazdon edhe os ti plot, do të thonë dy rekate, as namazi plot nuk as nuk stohet, as nuk përsëritet. Dhe kush e përsërit, ajo është bidatxi i cili i kalon gjurmët që janë transmetuar, do të thonë hadithet edhe fjalët e sahabeve, dhe është muhalifun li sunne, do të thonë e kundërston sunetin e, dhe nuk a ti nuk i takon asgjë prej prej vlerës xhumas. Domethënë ai njeriu që e përsërit pasi ta fale me pushtetari, ose me imamin që e ka caktuar pushtetari, e përsërit xhuman, domethënë ai është bidatxi që i ka lënë xhurmët, domethënë hadithet edhe fjalët e sahabeve që e ku ndrshton sunetin dhe a ti nuk i takon asgjë prej vlerës xhumas edhe thot pra se sunet është më falë pas pustetarve që ofshin të mirë ose më katar, edhe sunet është që me tatë falën dyre kate dhe ato janë të plota, pra nuk është namazi i shkurtumë, se namazi drekës është katër re kate, për i gjumaz është dyre kate, për është i plotë, nuk është i shkurtuar, dhe me të lidhët edhe hudbja, dhe më thanë është si pjesë e namazit dhe thot kjo është namaz i regullt prandaj nuk guzën me pas në zemër as një loj dyshimi e, gjithashtu e, imam khalalin në librin e ti e sënë ka transmitu nga imam Ahmedi se e kanë pët salatul gjumua vëll idejn i gjajzët në khalf e imetil berri vëll fagjir madamu ju qimunaha kanë thanë Namazi i Gjumasa dhe i Bajrameve, alejohet prapa e, prijizve, të mira dhe të këqin, ose të mira dhe më katar, përderi sa ata e falin, ka thani ima Mahmedi neam, për. Ekshtu me ratë ka transmitime tira prej ima Mahmedi që të regojnë se këto rritë të thot falen ose kryhen me imamin ose pas imamit. Kurse për qështjen e forcosjen e, e sunetit që falet mos zumaja ka disa ka disa mendime disa thonë se nëse i fal në xhami i fal 2 rekate e nëse i fal në shtëpi i fal 6 i fal 4 disa thon se i fal 2 në xhami e 2 në shtëpi e disa thon se i fal 6 pa mar parasysh se i fal në xhami ose në shtëpi Kjo ka disa transmitime, përshem nga Ebu Horejra radhjallahu anhu, transmitohet se ka thënë që i falë dy rekjate në gjami edhe dy në shpi. Mirë pa nuk është e thënë edhe nëse njeri nuk ka mundësi, mundet me i falë 4 në gjami, a nëse shkon me njerë në shpi mundet gjithashtu edhe në shpi me i falë 4, nuk ka pengesë. Kërse shekër e bia thëtë saj përket nëmëri gjasht Nuk di do një argument Se ka, dhe më thënë, për më thalë Gjasht rëkjate Përsta e ka thënë Imam dërbehari, rahimehullah Edhe këtë pike marmë Pika 33 Thëtë, welë khilafet u fi kurejshin Ila enjën jenz, en zilëi Sebë në mërë jam Aleyhisselam Dhe më thënë, pushteti Ose khilafeti U <coughs> takon kurejshidhe do të thotë atë dede sa tëbres Isaaj alaihi salatu was salam atërai emer xilafet ndonëse për ndryse kurësit e kanë të drejtën për të bë hu halife ndonëse kjo është e drejtë e kurëshive pra kurësit e kanë të drejtën edhe janë më parsor mbog halife nëse i plotësojnë kushtet e tjera se kjo është një prej kushteve e prai aty ne kushteve që Tjetë djetarë, khalifja, tjetë prej aty në që, du më thënë, janë muchtehid, du më thëtë djetarë i madhë që mundet me pru fetfa, si me thënë, pra mundet me bëjt shtihat, tjetë i, tjet, i drejtë, tjetë, du më thënë, të pranojnë njerëzit, se në që fëse ë nuk do të them se nëse nëse e xejm një kurëqësi, edhe qi i plotson këto kushte, themi se ky është khalifi, përderisa njerëzit kanë tjetër khalife, ë nuk nuk lejohet mu me bë trazira, domethënë. Po nëse ka marr pushtetin edhe njerëzit e kanë pranuar, kjo është një prej kushteve, edhe një prej atyre kushteve që të jetë kurëqësi. Domethënë, nëse i plotson këto kushte ose nëse i plotsojnë dy vetë ato kushte, tjerat A tjeraj që është kurëshi ka e, për parsi. <coughs> Por nëse kemi njerëz prej jo kurëshive që i kanë këto kushte, edhe një kurëshi që nuk e plotson as njërin prej këtyn e kushteve, atëherë s'ka dysim se ai që i plotson këto kushte të mparshme është më parsor. Kjo e të gjitha kjo flitet kur ka mundësi muslimant me zgjedh njëamin anë që ose dikuse mërë pushtetin me fuqi ose me shpat, atëherë, në gjithashtu, aja është khilafet i pranum, edhe i regull, dëmë thënë, me shëriat. Nëse e ka marrë me luft pushtetin, edhe ka vendos pushtetin, atëherë, aja është pushteti lichëshëm, edhe muslimante kanë obligim të i bindëm. Kurë thuet, kërëjshë, <coughs> dë thëtë është, më e gjerë se sa familja e pejgamberit sallallahu së alaihi wasallam. Do të thonë prej Quraiseve, një Quraiz është një fis, edhe aty ka familje. Njëna prej atinë familjeve është Banu Hashim, siç e kemi mësuar në Sira. Do thotë se janë familja e pejgamberit sallallahu së alaihi wasallam. Pra nuk është kusht që të jetë prej familjes pejgamberit sallallahu së alaihi wasallam, por është një prekusteve os që të jetë prej Quraizëve, sepse Ebubekri radiyallahu anhu nuk ka qenë Hasumi as Omaria Osmane radhiyallahu anhum. Të gjitha ata kanë qenë xhalifët e parë të drejtë të Islamit, edhe nuk kanë qenë prej Banu Hashim. E, e pyetemi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë, "El khilafatu fi Quraysh", domethënë xhilafeti ose pushteti do tjet, ose të jetë ose duhet të jetë te Kurajsët. Kjo është hadith e, Sahih. A vket e ka ka më ka mënen gjithashtu sahabet aty kur janë mbledh kur kam dash me me vendos dikan prej an server. Ju kanë ja kanë përkujtuu hadithin se pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka thënë se xhilafeti po sekjo çështi u takon kurësitve. Domethënë nuk është e veçantë për ehlul bejtit. Ehlul bejt janë familja ose pasardhësit e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem. Nuk është e veçantë për ta pastë për, për kurësisë veçanë, veçan veçanërisht. Dhe kjo siç thamë nëse kanë mundësi musliman të zgjedh. Në kohët e para të historisë islame ka ka vazhduar do të thotë një kohë shumë gjatë që xhilafetin e kanë pas kurësisë, domethënë një herë katër halifët e drejtë, edhe i pesti Hseni, radhjallahu anhu, i cili ka, ka ndetë në khilafet vetëm gjasht muaj, pasta ja ka dërzu muawie i bën ebi Sufjanit, radhjallahu anhu ma, <coughs> dhe pas ti e kanë pas emewit, të cilët janë kureshi, pas tyre e kanë pas abbasit, që gjithashtu janë e, kureshi. Prej fisëve të kureshive, këtu i ka përmend, prej familjeve, dëmë thënë të kureshive, i ka përmend shekhrebia dënu Hasim eh të cilët janë pasardësit e Aliut, pasardësit e Xhaferit, pasardësit e Aqilit, pasardësit e Abbasit. Domthonë këto të cilët kanë pas në, në, në radiallahu anhum, këto të cilët kanë pas diçka në khilafë. Edhe nëse është prej tyre, domthonë kuptohet se është e, e pranuar, se atë janë pjesë e kurejshive, për e, qëllime është se nuk është e veçant për ta, se, si ka thëmë këna në eri sallallahu a më sëllem, el khilat fëtu fi kurejsh. E, me ka që e mjaftohem, gjithashtu edhe pikat tjera, janë e, në lidhje me tështje në bindjes të daj pushtetarve, vazhdojmë në dhegësin ardhëshëm, Allahu alëm, wa sallallahu al a sallem, al ala abdihi wa rasulihi në bina Muhammed,